السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علمًا يا رب العالمين سوى صلاوة إحوالة بريبادة يوسامو أزويشنم الله نكا سوى صلاوة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 Znanje od kojeg ćemo se koristiti, svoj život po njemu uskladiti i tako ga popraviti, a doista je uzvišeni Allah sveznajući, svemogući i mudri. Neka je sva slava i hvala uzvišenom Allahu koji je usmjeni dana i noć, u prolasku dana, mjeseci i godina dao veliku povuku za one koji razum imaju. Neka je slava i hvala uzvišenom Allahu koji nam je omogućio da dočekamo mubarek mjesec Ramazan. To je poseban mjesec, predstavnik svih mjeseci, najugledniji od svih mjeseci. U njemu Uzvišeni Allah propisao nam je poseban ibadet, kao što je rekao: Ja yuhellezina amanu kutiba alejkumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'alakum tattaqun. O vjernici, propisuje vam se post, kao što je bio propisan i onima prije vas, da biste bili da biste bili bogobojazni. Dakle, u ovom mjesecu Ramazanu, uzvišeni Allah nas je zadužio obavljanjem posebnog ibadeta. Mjesec Ramazan je ispunjen postom. Od početka zore do zalaska sunca, svaki dan vjernik i vjernica. Allah subhanahu wa ta'ala je spomenuti ajati sura Al-Bekare, otpočeo, ja, ladhina, Ovi koji vjerujete, o vjernci, dakle, onaj koji se smatra vjernikom, taj posti od nastupa prave zore do zalaska, zalaska sunca. U našoj prethodnoj emisiji imali smo prijeliku čuti koje nam je još blagodati uzvišeni Allah mimo ovog posta podario u mjesecu Ramazanu. U mjesecu Ramazanu otpočela je objava Kur'ana. U mjesecu Ramazanu Mohamed sallallahu aleyhi ve selleme je postao Allahu poslanik. U mjesecu Ramazanu Allah subhanahu wa ta'ala se posebno odaziva našim dovama. U mjesecu Ramazanu Allah subhanahu wa ta'ala posebno priprema džennet za postađe i mnogo šta drugo. Ono zbog čega sve Allah subhanahu wa ta'ala čini jeste upravo zbog ovog posta. Zbog ovog posebnog ibadeta. To je poseban ibadet doista. Jer je Allah djelavala rekao, kako stoji u hadisi kuciju, doista svako dijelo koje čini čovjek pripada njemu. Illa sijam fe innoho liwa ane adžibihi. Osim posta, on je doista samo za mene i ja za njega posebno, posebno nakrađujem. Stoga svaki vjernik i vjernica koji poste Ne bi smijeli taj post samo formalno da poste Trebali bi se podučiti propisima posta. Trebali bi se upoznati šta to kvari post, šta ne kvari, koje su stvari pokuđene da se čini postom dok se posti, jer umanjuju vrijednost posta. Zato u ovoj današnjoj emisiji upoznajmo se sa određenim propisima vezanim za stvari koje kvare post i dakle one one koje nekvare ili dakle one koje su pokuđene umanjuju vrijednost našeg posta prije svega dakle ono što čovjek učini i zaborava tokom posta sve što nije lijepo što je Allah zabranio što Allah ne voli time nije zadovoljan Ukoliko čovjek učini iz zaborava, nesvjesno ili bude čak primoran, to neće pokvariti niti umanjiti njegov post. Poznati su nam kuranski ajdi koji govore o ovoj Allahovog subhanahu wa ta'ala ogromnoj milosti po nas. Da ono što uradimo nesvjesno iz zaborava, da nam to Allah subhanahu wa ta'ala oprašta, odnosno prelazi preko toga i uopće nas ne obračunava za to. Kao što se spomni, jel tako, o nama dobro poznatom zadnjem ajtu sure El Beqare, mi to kažemo, jel tako, la yukellifullahu nefseni la vus'aha u kojem stoji Rabbena la tu ahidna innesina au ahtana. Gospodaru, nemoj nas obračunavati za ono što učinimo nesvjesno ili iz zaborava. Ono što učinimo iz zaborava ili nesvjesno nemoj nas obračunavati. Spomnije se u hadisima, Nakon objave ovih kuranskih ajeta da je uzvišeni Allah rekao tako ću i učiniti, to ću i učiniti. Dakle, neću vas obračunavati za ono što uradite nesvjesno ili iz zaborava. Također Allah subhanahu wa ta'ala govoreći o sličnim detaljima, situacijama kaže Illa men ukriha wa kalbuhu mutme innun bil iman. Osim onoga koji bude primoran, Da kaže da učini nešto što nije u redu, čime Allah nije zadovoljan, ali njegovo srce je ispunjeno i smireno na imanu. Njegovo srce je ispunjeno imanom i smireno na tome. Također kaže uzvišeni Allah, وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِمْ مَا تَعَمَّدَتْكُلُوا بُكُمْ I vi nemate grijeha u onome što učinite nesvjesno i zaborava, već imate grijeh u onome što čvrsto u svojim srcima odlučite, donesete odluku da ćete počiniti taj grije. Dakle, ono što namjerno učinite. U tome ima grije. Dakle, ono što ćemo sada spomenuti, a te stvari su, kako se kaže, odmuftirata, odnosno stvari koje kvare post. Ukoliko neku od ovih stvari čovjek učini nesvjesno iz zaborava neka ne prekida svoj post, neka samo nastavi dalje postiti. Pa dakle, od stvari koje kvare post, ukoliko ih čovjek namjerno učini, jesu jelo i piće. Jelo i piće. Ukoliko čovjek u toku dana, mjeseca Ramazana, napije se vode ili pojede nešto, Namjerno, svjesno, dobrovoljno, to prekida njegov post. To kvari njegov post toga dana. Taj moj dan pokvara. Ukoliko namjerno jede ili pije, ukoliko nesvjesno to učini, I zaborava, pogotovo jeli, ukoliko čovjek ne posti tokom godine, pa kada dođe mjesec Ramazan, prvih dana, dešava se to da čovjek posegne za čašom vode, napije se i slično, posle se sjeti da posti. Ukoliko učini to nesvjesno i zaborava, neka nastavi samo dalje postiti. Neka nastavi dalje postiti, njegov post je ispravan, nije prekinut. Međutim, ukoliko to svjesno učini, ukoliko svjesno jede i pije, kada mu je njegov post pokvaren i dužan je, obavezan je, nakon isteka mjeseca Ramazana, nakon Bajrama, da naposti taj dan Ramazanskog posta. Da naposti taj dan Ramazanskog posta, prethodno pokajavši se za taj svoj prijestup, ogriješio se, narušio svetost mjeseca Ramazana, plemenitost mjeseca Ramazana je narušio, treba da se pokaje, Bio je nepokoran, neposlušan. Allahu subhanahu wa ta'la treba iskreno da se pokaje, a to znači da čvrsto odluči da se tome neće vratiti, da se kaje, da se žali zbog toga što je učinio i da čvrsto odluči da u narednim danima to neće činiti. A kasnije, nakon isteka mjeseca Ramazana, da naposti taj dan. Dakle, jelo i piće namjerno svjesno kvari post. Zatim, spolni odnos. Muža sa suprugom. Spolni odnos muža sa suprugom. Ukoliko se desi u toku dana da muž ima odnos sa suprugom, onda dužan je da se iskupi za taj svoj prijestup. Jer od zabranjenih stvari tokom posta jeste spolni odnos. Kada se spominju definicije posta, kaže se sustezanje od jela pića i prohtjeva od pojave zore do zalaska sunca. Pa dakle, zadovoljavanje svojih prohtjeva strasti kvari post. Ukoliko to čovjek dakle, učini sa svojom suprugom, ima odnos, njegov post je pokvaren, za taj svoj prijestup mora se pokajati i iskupiti. Koji je iskup? Na koji način da se čovjek iskupi za ovaj prijestup? U hadisu Allahog poslanika, sallallahu alihi wasallam, desila se Slična situacija. Da mu je došao čovjek, dok je poslanik Alihi Salatu sjedio sa svojim iskupljenim ashabima, došao je čovjek Medinjanim od stanovnika Medine i rekao, Allaho poslanićo propastio sam i sebe i druge. Kaže, šta se desilo čovječe robe? Šta se desilo? Kaže, imao sam odnos sa svojom suprugom u današnjem danu, u Ramazanu. Pa ga pita Allah o poslanika Alihi dakle spominjući mu kako da se iskupi za taj prijestup. Pita ga šta može od toga da učini, na koji način može da se iskupi za taj prijestup. Pa kaže, možeš li da oslobodiš roba, da kupiš roba i da ga oslobodiš, pustiš na slobodu u današnje vrijeme, da platiš nekome kauciju koji je u zatvoru, da izađi iz zatvora, koji je bezpravno zatvoren. Kaže čovjek ne mogu. Nakon toga kaže poslanik Ali salatu poslan, a možeš li da postiš 60 dana uzastopno? Dakle, ko ne može da plati kauciju, da se oslobodi zarobljenik, zatvorenik? Mora nakon toga da posti 60 dana uzastopno nakon što mjesec Ramazan završi zbog tog svog prijestupa, spolnog odnosa sa svojom suprugom, dužan je da posti 60 dana uzastopno, nema prekidanja, nema pravljenja pauze, uzastopno, svaki dan mora da posti 60 dana. Pa kaže čovjek, nisam u mogućnosti Allaho poslanjeće. Nisam mogao ovaj jedan dan da osaboram. Kako da postim 60 dana? Ne mogu. Zatim, nakon toga, treći način, po ovom redoslijedu, na ovakav način mora da se ide. Treći način iskupljenja za taj prijestup jeste, pita ga Allaho poslanika, a možeš li da nahraniš 60 siromaha? Kaže čovjek, ne mogu Allaho poslanići, nemam hrane, ja sam siromašan. Nakon toga poslanik Alehi Salatu o slavni sjeo i čovjek koji je došao i požalio se na svoj postupak i on je sjeo. Iščekivao je da se nešto desi, da se nešto odluči, da dođe kakva druga presuda. U to vrijeme došao je drugi čovjek koji je nosio sa sobom ogromnu posudu, ogromnu korpu datula, hurmi. Donio je kao sadaku, kao zekat. Pa je Allaho poslanike alihissalatu osallam prihvatio tu kor korpu datula, veliku, dakle, posudu i pitao gdje je onaj što me malo prije zapitkivao u svom slučaju što je uradio tako i tako. Čovjek se javio i kaže mu poslanike alihissalatu osallam uzmi ovu korpu datula, hurmi i podijeli je siromasima. Kaže Allaho poslaniće između ova dva brda, to jest u Medinji, nema siromašnije porodice od moje. Nema siromašnijeg čovjeka od mene. Kako da ja dijelim drugima, a ja sam najpotrebni? Pa se tada vjerovijesnik sallallahu alaihi wasallame nasmiješio toliko da su mu se ukazali njegovi zubi, sje kutići, pa je rekao podijeli onda na svoju porodicu ove, ove datule. Dakle, iz ovoga hadisa, vjerodostojnog hadisa, islamski učenjaci su izvukli propis iskupljenja za prijestup polnog odnosa tokom dana mjeseca Ramazana onaj koji ima odnos sa svojom suprugom u toku dana mjeseca Ramazana postio je i prekinuo post tim dakle dužan je da oslobodi zatvornika ne može on da dužan je da posti 80 60 dana uzastopno dužan je da posti 60 dana uzastopno i dakle mora da preispita svoje mogućnosti. Može li postiti ili ne? Nema tako lahko preći na sljedeću. Ako doista nije u mogućnosti da posti 60 dana uzastopno, onda dužan je da nahrani 60 siromaha. Dužan je da nahrani 60 siromaha, dakle, da im udijeli hrane, da se mogu od te hrane, jeli, nahraniti, da mogu jesti. Na ovakav način. Dakle, Od stvari koje kvare post jeste spolni odnos i ovo je najveći prijestup tokom mjeseca Ramazana. U toku dana da čovjek na ovakav način prekine svoj post, kao što vidimo, jeli, kakav je kefaret, kakav je iskup. Doći onaj koji jede i pije namjerno, čuli smo samo treba da naposti dan za dan, a ovaj koji prekine svoj post na ovakav način spolnim odnosom dužan je da posti 60 dana uzastopno. Zatim, svjesno, namjerno izbacivanje sjemena. Polucija. Svjesna, namjerno. Bilo da čovjek se zabavlja sa suprugom ili da razmišlja o od spolnom odnosu ili da se, ne Allah, samo zadovoljava i slično, Dakle, to kvari post. To kvari post. I zbog toga je čovjek dužan da naposti taj dan. Da se pokaja Allahu subhanahu wa ta'ala što je narušio hurmet, svetost mjeseca Ramazana i da se kasnije iskupi za taj dan tako što će napostiti nakon mjeseca Ramazana taj dan. Ukoliko se to desi nesvjesno, ukoliko je čovjek bolestan ili čovjek spava u toku dana Ramazana, odmori malo, posle poodne legne, prilegne, pa se desi polucija u snu to ne kvari njegov post. Naravno, mora se okupati jer je to nečist, odnosno čovjek biva nečist kada izbaci je sjeme, mora se okupati i dakle samo dalje nastaviti da posti. To ne kvari njegov njegov post. Zatim od stvari koje kvare post, kažu islamski učenjaci, jeste dakle infuzija jeste infuzija. Ukoliko čovjek prima infuziju, hranljivu, dakle infuziju, hranljivu inekciju, to dakle kvari njegov post. Zatim, što se tiče druge neke injekcije, ukoliko je čovjek dobiva čak dakle i u venu ili na neko drugo mjesto, ali posebnu venu, to dakle ne kvari njegov post. Ako čovjek dobije inekciju, vadi zub, pa je potrebno da dobije injekciju to nekvari nekvari njegov post. Kažu islamski učenjaci ukoliko se daje krv ukoliko se daje krv postaču čovjek je slab pa dobiva krv iako dakle to je rijetka situacija teško da čovjek posti a da je toliko slab da mora je primiti primiti krv. Uglavnom ukoliko se desi primanje krvi primanje krvi Razlog je prekidanja posta. Ukoliko čovjek prima krv od drugoga, dakle, njegov post prestaje važiti, biva biva pokvarn. Oko davanja krvi, vađenja krvi, izlaska krvi, isticanja krvi iz čovjekovog tijela, također oko vađenja hijjami iz tijela, odnosno dakle, te nečiste krvi, postoji razilaženje među islamskim učenjacima. Pojedini islamski učenjaci kažu da sve to kvari post, da davanje krvi, da vađenje hijjame i slično da to kvari post. Dok na drugoj strani islamski učenjaci kažu ne, ne kvari, međutim to je pokuđeno. Nije lijepo da čovjek, pogotovo onaj koji je slabiji, da vadi hijijamu dok posti ili daje krv drugome dok, dok posti, to će ga još više oslabiti, pa posti mogućnost da će biti i on prinuđen da prekine post. Da bi nadoknadio taj nedostatak krvi, odnosno da bi nadoknadio tu krv koju je dao, morat možda da jede, pije i sl. Pa zbog toga islamski učenjaci, ne preporučuju davanje krvi ili vađenje hijjami dok se posti, a Allah Allah najbolje zna. Zasigurno, dakle, pojava menstruacije kod žena. Makar to bilo pred sami akšam, da žena dobije mjesečnicu menstruaciju ili da pred porod počnu se javljati bolovi, pojavi se jeli voda iz žene, kako kažu, jeli puka u vodenjak i slično, tada taj dan mjeseca Ramazana biva joj pokvaren, taj dan posta biva joj pokvaren. Makar se to desilo pred sami Akšam, makar se to desilo pred sami Akšam, njen post je nevažeći i kasnije, dakle, taj post, taj dan posta treba žena da naposti. Također, kažu islamski učenjaci da onaj koji namjerno povraća, namjerno povraćanje, kvari post. Doći mu koliko čovjeka, nadvlada, dakle, nije svjesno povratio, već ga savlada povraćanje, pa povrati, to ne kvari njegov post, to ne kvari njegov, njegov post, dok, dakle, namjerno povraćanje, gledanje u nešto što će izazvati kod tebe, je li ogavnost, pa ćeš povratiti, to može vrlo lahko pokvariti tvoj post. Pojedine Stvari koje se dešavaju postačima, možda ne obraćaju toliko pažnju na njih, a one mogu uticati na pospunost njihovog posta, pa čak i na ispravnost njihovog posta. Zato vodimo računa o sljedećim stvarima. Mnogi postači ne donose nijet za post svakoga dana. Među islamskim učenjacima postoje razilaženje nekolicina. Vrlo mali broj njih kažu da je dovoljan nijed na početku mjeseca Ramazana da će se postiti cijeli mjesec. Dočim većina islamskih učenjaka kažu da se treba donijeti nijed za svaki dan Ramazanskog posta. Za svaki dan. Zašto? Zato što mi ne spajamo dane Već postimo od pojave prave zore do zalaska sunca. Od pojave prave zore do zalaska sunca, dakle sa akšamom, prestajmo postiti. Prestaj taj i badet posta sa akšamom. Zatim jedemo i pijemo sve dok ponovo narednog dana ne pojavi se zora. Tada opet nastupa i badet. Dakle, za svaki dan ramazanskog posta imamo zaseban, odvojen dan posta. Zbog toga i za svaki taj dan trebamo donijeti nijet. Kada se donosi nijet? Kako se donosi nijet? Nijet treba donijeti prije nastupanja zore. Nijet treba donijeti da ćemo postiti narodni dan prije nego li nastupi zora. Ne možemo kasnije nekada poslije sabaha ili ujutro ako čovjek spava pa ustane u 6-7 sati da tada donese nijet da će postiti. Ne, nijet treba donijeti prije zore, prije nego li nastupi taj dan posta. Nijece donosi u srcu. Nijece donosi u srcu. Nijece ne, nije ti riječima, već se donosi u srcu. Ili sama odluka, to je to. Sama odluka da će se ustati na iftar, da će žena ustati i pripremati, da će se ustati na sehur, da će žena ustati i pripremati sehur pred zoru, to je dakle dovoljna odluka. To je dovoljan nit. Čovjek možda poslije teravije ima vremena da malo ospava do sehura, pa navije sahat. Odluči da će ustati na sehur i navije sahat. To je dakle donošenje nijeta također. Međutim, da se nije riječima, to nije potvrđeno niti od Allahovog poslanika, slan, niti od njegovih jashaba, niti od velikih učenjaka imama Ebu Hanife i ostalih velikih priznatih i poznatih učenjaka. Zatim, od grešaka, koje se čini kod većine ljudi, jeste da ne odgađaju sa sehurom, već pojedini znaju sehuriti prije na sahat vremena. Sahat, sahat, tipo vremena prije negoli se pojaviti zora, oni sehure i onda možda legnu i sl. Spavaju, pa poslije ustanu na sabah, neki prespavaju sabah, jeli. Od sunneta Allahovog poslanika, alaihi sallatom, ono što je lijepo, ono što je preporučeno jeste da se odgodi sehur do pred sami nastanak zore, pred samu pojavu zore. Ashabi koji bi sehurili sa Allahovim poslanikom, alaihi sallatom, bi sehurili zajedno s njim pred samu zoru. Kao što je došlo u hadisu posticaj da odgunimo sehur do pred samu zoru i da požurimo sa iftarom odmah nakon zalaska sunca. Da se iftarimo. Jer pogotovo danas u ovom našem vremenu mi postimo nekih 18 sati i treba sada čovjek jeli, još sahad ili više prije da zaposti. To je dakle on svake pameti treba nastojati što je god moguće bliže se huriti, se huriti zori. Zatim, mnogi mi, nemojmo bježati od naše stvarnosti, na iftaru imamo i previše hrane. Razbacujemo se hranu. naprotiv nadmećemo se, takmićimo se, ko će više hrane imati na iftaru. Smisao posta nije taj. Nije smisao posta da postimo osamne sati i onda poslije da sjedemo, da se najedemo možda za cijeli mjesec. Smisao posta jeste da postimo i da skromno iftarimo, da osjetimo tu glad naše braće, sestara, muslimana i muslimanki koji nemaju šta da jedu, da se osjećamo s njima, da ih pomažemo u mjesecu Ramazanu i nakon mjeseca Ramazana kada vidimo kako je i njima kao što je i nama dok, dok postimo. Zatim, za sigurno za postavljanje obavljanja namaza, obaveznih namaza u džematu, za postavljanje obavljanja teravije, ne odlazi se na teraviju ili ne klanja se teravih namaz u cijelosti koliko klanja imam. A u hadisu je došlo da onaj koji ostane I klanja sa imamom sve dok imam ne završi, sve dok se imam ne okrene, bit upisano kao da je cijelu noć proveo namazu. Možemo li mi cijelu noć stojati na namazu, klanjati? Prije svega ne možemo zato što ne pamtimo toliko Kur'ana. Dojadilo bi nam možda ponavljanje sura Ahad Ne znamo mnogo da učimo. Evo dakle prilike. Klanjajmo teravih za imamom sve dok imam ne završi i ne ode sa svoga mjesta, odnosno jelina izađe. Ko na takav način postupi, klanja za imamom, bit ćemo upisano kao da je cijelu noć proveo, proveo u namazu. Zatim, mnogi od nas tokom dana dok poste, provode vrijeme, ni u čemu, u igri, zabavi, u spavanju, ne zikre, ne uče, dove, Ne uče Kur'an, ne pomažu drugima i slično. Imali smo priliku da slušamo juče i prekuće. Čime trebamo proživiti mjesec Ramazan? U čemu trebamo provesti mjesec Ramazan? U dobrim dijelima jer se dobra dijela u mjesecu Ramazanu posebno nagrađuju. Allah subhanahu wa ta'la kao što voli post, isto tako voli i druge ibadete u mjesecu Ramazanu pa ih nagrađuje. Što je god moguće, više je zikrimo, učimo dovu. Zar nam nije poznato da se dova postača, ne odbija? Dovu postača Allah subhanahu wa ta'ala zasigurno prima. Naročito pred iftar. Zato nemojmo škrtariti. Drugi ljudi, kada tražiš od njih, oni se mršte. Mrzovoljni su. Ne vole da tražiš od njih sa gospodarem. Ljudi je potpuno drugačija situacija. Allah je Allah subhanahu wa ta'ala se srdi. Allah ne voli da se ne traži od njega. Allah voli da što je god moguće, češće tražimo od njega. Kako su ashabi rekli, onda ćemo mi često učiti dovu. Pa je poslanik alaihi salatom rekao, pa će vam i Allah onda često davati. Allah će vam mnogo davati. Allah može mnogo da da, jer je sve u njegovom, u njegovom posjedu. Zatim, dakle, Nastojmo da podijelimo sebi i badete i podijelimo sebi vrijeme u mjesecu Ramazana. Kao što nam je poznato, to vidimo i po džamijama i vidimo među našim stanovnicima, stanovnistvom da ljudi na početku Ramazana su zagrijani, puni elana, međutim kako Ramazan odmiče, oni sve više i više slabe. Nema ih više jeli, na teravih namazu, nema ih da učekur, a nema ih da zikre jeli, i slično. Dakle, posmatrajmo Ramazan kao maratonsku trku. I dakle, nemojmo odmah na početku jeli, nastojati da što je god moguće više učinimo ibadeta, a kasni kasnije jeli, pogotovo u zadnjoj trećini mjeseca Ramazana da popustimo zadnjoj trećini, naročito noćima koje su Allahu subhanahu wa ta'ala najdraže, to su najvrednije noći kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, Koliko smo mogućnosti podučimo se stvarima koje kvare naš post, stvarima koje umanjuju vrijednost našeg posta i na takav način postimo ovaj, dakle, mjesec Ramazan, mjesec Ramazan kojim nas je Allah subhanahu wa ta'ala posebno počastio. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nam pomogne da ustrajemo u ovom ibadetu i drugim ibadetima mjesecu Ramazanu da primi naš post, da primi naše namaze, da primi naš Naše dove da popravi sve nas i naše porodice da oprosti svima nama i našim roditeljima da učini nas od onih koje će on osloboditi od đehennemske vatre u ovom blagoslovljenom mjesecu Ramazanu. Walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu mala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamu alejkum wa